Buenos, buongiorno, good morning, nacher morgen, good morning to you Mëngjes, mëngjes, mëngjes. Të gjitha, jemi me grupin e mësuesit edhe këto të mërkurë të datës 10 shkurt. Ne ju urojmë një urem, ditë sa më të, të bukur mjess Mjessi... e të mbar. Mirëmëngjes Altini. Mëngjesi Jeri. Mirëmëngjes oltar, mëngjesi. Mëngjes Lorka. Mëngjes. Mëngjes edhe Blendi, tek jemi çuar në një mision special dhe nuk do të jetë sot dhe nesër. <laughs> bravo, bravo qoftë. Altini si a? Ja. Mirëmëngjes. Çega. Jamina Tosu. Si, Inatosu, me kryinatosur. Çfarë <laughs> ndodhi Altini? Po ta bëj ti çefi në mënyrë. Në këtë orë ka një parkim, një parkim. Ua, uasa mirë. Të makinash domethënë. Sa mirë. Këto kishte zënë ndonjëri rrugën, si ishte më betë. Këto zënë aty po shpallat. Edhe tu dersh shumë kohë për dalë pasaj. Po, dersa, un thash se u doç <laughs> buria. Mund të thonë buria apo borie. Borie, s'ka problem. Po më në fund ai u zgjuha nga boria. Borie makinën pra, si thash, un buria fash. S'ka problem. Mezi nga specia ose nga inati. A, koma minat, e lëtini është kështu parë E shohë që dhe së tyti ka nga i nati kështu të... Si të ejnë tërë, si paj gjumë Ollëta ti e minat sot? I ka ikur farë dhe gjumë, e kuptë Ti ollëta jemi i natsot, apo pa jo, shumir, i natsot? Jo, unë jam shumë mirë sot Ma ti e shqiova dhe këto rrugën e mëgjesit kështu Erë dhe në këmë sot? Në grotë, papa, kam ditë që vina Si e kam thërë, është... Sot e kam parë Serjëzirë? Do <laughs> <back laughs> e thëhoj tolta, bak më bondë E thëhoj unë, qik më bondë Lori të si e, me inat apo pa inat? Jo jo, qëtë, qëtë, qëtë, qëtë, qëtë Shumë qëtë I organizuarë? Se që kam bërë Lori sotë që është Këtë Or, këtë me herët si jeri në punë <laughs> <laughs> <laughs> është veshë me i mblusë të gjellë bërt Lori, shumë e bukur E në kombinuar me shalë gri Çka mund të më jepë? Do të fak doja të gjeja një shall tjetër, po pastaj po, tast, mendoj, po vanojem, mendoj mendoj Lori <laughs> që bukurina sa bluza i jep mjekra jote, që si bojë rrisht. <laughs> mjekra është. Po, është vërtetësh. Si. Pastaj do i kap një çuditshëm këto me gërsheta mjekra tuaja. <laughs> me gërsheta jo, yeri po. <laughs> po pse mund ta provosh neer? Mund të një bëjmë rrë. një vllazëri mjekësh. E kemi një vllazëri. <laughs> dillo takuar, dillo takuar rastësisht te libri universitari, edhe ishte një takim vllazëror <laughs> mjekësh tas mjekër më mjekër. Kto nuk takohen fare gjatë ditës. E rënë po si thua një herë në kaq të kohën. Po e kanë jashtë uh, studios, kanë bërë vlerë. Ai ishte rasti si shumë i bukur. Heri urime për pantolonat të tua katrore. Faleminderit ata. Si Shqiuan këto se kanë një emër. Nuk e di. Apo s'është. Ka një emër, por ku i kanë bërë me dorë apo? Jo, janë vetë. Tani edhe si gjo mund ta bëj unë. Duket sigurisht e kanë bërë me dorë. Faleminderit. Po nuk e ke studosh. Bluza është e thjeshtë Nuk kam dërhyrë, asë bluza Si modeli veçanë të mduve Jo e veçanë është Mirë, zyrta njështë Zyrta njështë Unë e blokuar fare Kënë 10 Ora është 7 e 6 minuta Mirë më gjesë të gjithë Opa Opa Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Ora son sta 15 minuta jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në Klabe FM 100.4 dhe në ekranin e Klap TV's. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Hota. Mirëmëngjes Lori. Jeni gati për shprehen e ditës? Gati jemi ieri dhe le të fillojmë më njëherë me shprehen e ditës. <laughs> Atër e shpreja që unë kam zedur përthot është nga një poet belge ka imrin Moris Materling dhe është kjo E kërkoj vetën time jash meje dhe i gjejt e këty Të kërkoj ty jash meje dhe të gjejt në vetën time Kështë që nga poesi, eri, që nga shpreja, Kërkohen... shpreja... shpreja dite <laughs> Vargjët o shkur qatë si Po, ka të bëjmë lidi me dashurin Po, normal Romantik Po, në rrasë se dë dy njerës dashuron, po thuaj se janë së një kuk E gjejt e vërtet Uh, mm -hmm. Falinderit jeri, si gjithë <coughs> tradita e këti emisioni, uh -huh. ti mund t'a thuash edhe njerë, që <laughs> dhe ne t'a fiksat. Okej, okay. e kërkoj vetën tima jashmeja dhe i gjejt e këtyr. Të kërkoj ty jashmeja dhe i gjejt në vetën tima. Falinderit jeri, shumë, shumë falinderit. Bravo. Asin gjopë. Ndërko, Olga, okay. je gati pa për motin. Pa më buko, dhe t'kaluem të parë zhikimim. Në <laughs> t'i <laughs> pidesë dhe një nga skenarën. 3 mbëdhjetë gradë është në këto omente, një mbëdhjetë është minimalja për sot dhe 5 mbëdhjetë gradë është maksimalja dhe 99% janë shancët për shimë Do bjerë dhe me së Do bjerë sa është bërë shumë e rësirë, është shumë e brejnë të kohë Dhe shiu do jetë deri të martë në shimë Filon sot dhe mbaron të martë Dë <laughs> kemi një javë të uh, <laughs> plot më shimë Një javë plot më shimë me 99% shancë Pra në duhet Po tani po e morë sot, mbajmë veten. Um, Në fakt kam dy ditë mbaj. M'u duket sikur të, të bjerë shi gjithë kohën. Jeri, duhet të dëgjosh mirë motin. Jeri, ti më fal, Olta, do të thë. Kur fillon pak a shumë? Çfarë ore? Po Altin duhet të kishte filluar. Okej, do të them tani pa, pritet, me praktikë. Pritë, ka okay. po. momentin momentin. Mm, mirë, faleminderit Olta. Ndërkohë Uh, para se të kalojmë tek një pyetje që un kam për Mishën Miklu në studio dhe më pas për gjithë Mish Tan që na dëgjon në këto momente, dua t'ju tregoj një histori inspiruese. Dua tani të nisim ditën me një 15 vjeçar që është rus, e ka emrin Aleksej Romanov. Uh, Ai ka lindur me një defekt ndryshe nga njerëzit e tjerë sepse nuk i ka gishtat, por kjo nuk e ka penguar atë që të merret me gjërat që ka çejf dhe uh, para dy vitesh uh, filloi të studiojë vet pianon dhe ja ka dalë mban që të luajë në një formë të mrekullueshme në piano edhe pse ka mungesë të gishtave në duart e tij. Unë dua që ta dëgjojmë për, për pak Altini më ndihmon. Jevi. Është djalosh Aleksej Romanov. Wow, pa gishtat. Mhm. Mm Ësë jo thonë që gishtat ur piano duhen të hold të gjatë. Po, bëra. Ka edhe nga këto gjërat. Por, jaj që ndodhë edhe kësho Kur ke uh, dëshirën e mirë për të mësuar diçka Edhe vullnetin e duhur Mund t'ja dalësh në banë Bravo I mërkulluashem mm -hmm. I mërkulluashem jeri themën Por du gjuar Se e kësho <laughs> Dë dënëshra si dhe qanë Po për... Një kështë të dhe i dhimshu Nga tëroj një notë të të Poka vetëm 2 vjet që merret me pianolin, është në hapat e para të ti. Ka shumë aftësi. Na shihet gjë gjithatë. Unë e kam dëgjuar muzikën më më shumë se një herë dhe e kam shijuar. Falim derit e të ty Dë gjemë në këto momente Superheroes nga The Script, dhe script. starts to grow E pra, dëgjuan the script, ora është në 7:23 minuta, ju jeni me klubin e mëmësit në Club e Fem 104 dhe ne kanë në Club TV-së. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do ishë ndodheni. Për të ndodheni. Përvarrëse të kalojmë tek pyetja që un kam për ju, do ta ju tregoj historinë e një vajze të vogël, është vetëm 10 javshë dhe është quajtur turistja më e re në të gjithë botën. Faktikisht, prindrit në e saj, nëna 31 vjeçare Karen Edwards, bashkëshorti i saj Shaun Bayes, mm -hmm. janë dy të rinj që kanë vendosur të shesin çdo gjë, duke filluar nga shtëpia, makina, lavurona, mm -hmm. të dy. Do një me të, të historia e shitjeve yeri, po. Dhe tek uh, historia kur ti fillon të merr buton rreth e uh, përqark dhe kta kshu kanë vendosur të bëjnë dhe disa di raste por ndryshe nga herët e tjera është që ata nuk janë penguar edhe pse janë bërë me një vajzë të vogël madje e marrin edhe do të thonë kjo nuk ka çim fare pengesë ata vazhdojnë të udhsojnë nëpër botë së bashku me vajzën e tyre vetëm 10 javshë dhe prandaj ajo është quajtur e ka emrin Esme vajza e vogël dhe si turistja më e re në të gjithë botën dhe kanë përshtypjen që mund të jetë edhe vajza më me fat sepse ka parë shum shumë vëndje që pjesa më e madhe nuk i tapa para këmpanj, për 10 jo, muaj po. s'do bëjmë ndgjaj ajo Megjithatë janë fotot dhe videot që prindrit bëjnë, kështu që kur ajo të rritet, ndoshta do vazhdojnë që ata të jenë dhe të enden po, nëpër botë në dhe ajo do do do, do këtë më shumë do këtë një listë me vendet ku kanë qenë fotot dhe videot, edhe atë as edhe shoqërisë ku kanë qenë. Po ideja është ajo do bëj gjithmonë miq të rinj Altinë sepse në çdo vend që ata shkojnë, duhet të thonë që nuk eh uh, jetojnë në mënyrë luksoze, pra mm -hmm. flen në, në gjëra të lira, në çadra, jo, në çadra në gjëra të, të sajuara, le të themi, por megjithatë çifti ndihet shumë mirë dhe me sa duket edhe voglushja po e shijon. Duket këtë që ka dalë dhe këtu e buzqeshur. Ë buzqeshur, e lumtur. Po mirë, këtu nuk është 10 javshë. Jo, këtu duhet të jetë 10 muajshë, ne than 10 muajshë ai, Olta. A bëj. Por që 10 javshë, ajo ka filluar ustimin. Do më thonë, deri tani, uh, jam bër 10 muaj Kua jo ka që në Azji, Australi, Zelandën e re E në shumë e shumë vëndetjera Dhe Fantasi. do vëzojshë tjetë kësho Turistja më e re në të gjithë Botën është esme e vogël Mirë, përje që kam unë përsot Ka të bëj pak me shpërjen uh, që ne bëm pak më par Dhe është, qëfar ju pëlqen më shumë Tek uh, i dashuri apo e dashura juaj Partnerja po partnerja Altini, do atë misë me të Dhe le dhe të bëjmë me ojtë <laughs> Më oltën apo me të? Më oltën them. E mirë, a nisi, Tani, e nisi nuk me oltën? Jep jollë. Tanë, nisi me dolën. Ne themi, më pëlqen çdo gjë. Mund ja, të pëlqejnë ja. shumë gjëra, por onda do reja një gjë siu. Më ndonjë që derisa ti e ke krah, zotë që do të thonë. Pa, normal. Të pëlqejnë gjëra. Por uh, diçka që ju një e veçoni. Një gjë fizikë apo jo? Ja? Po, po, naturisht. Ma të çva. Po si të duash, oltani se me fizikë dhe përgjoje me shpirtërore. Po, më pëlqejnë sytë tjerë. Po pse sytë oltë? Po, kot për çfarë? po ju e hasë apo mënyra po se, si më se si do të shtratë mënyra se si më shikon mm. po ai në fillim e ka gjohtur me sy oj <laughs> kështu kështu ishte ishte një shikim ni... shikime shikim ëh ëh atë më ngjitiu jo, to dhe vazhdon të njismes, pa, për pa, për të ngjites me të tek syt aty e kemi fiksuar <laughs> sa po ne të shihemi ëh uh ëh -huh ndod mrekulluja <laughs> Mirë, faleminderit. Faleminderit Oda që na taj... i kurseve fjalët <laughs> e tjera se ne kemo këtë faturën 9 dhe tani kur fëmit. Mirë, sa vetëm s'do të pyetësh, çka të them me diskutati. Tani e kalorit. Lori? Lori? <laughs> Unë. Ai <laughs> tieni <Altine> kaldon topping, <laughs> kështu që do të ngjelet në fund. Dhe, në shum, Lori deshet një 5 minuta ko në fakt. Mm, shum, jo, jo më so, jo, sa është bonë ditë shumë mirë si çka? Jo. Po, është farga ajo që ti të pëlqen më shumë. Jo, ajo ka një aftësi, domethënë të lindur ose nuk e di çë të bën që të kërkosh falje dhe pa pasur faj. A. Kjo është e vlerësuar zakonisht. Interesante. Ti lore vetëm të fal më thua. Po po. Kës se ke faj duhet të bën kërkosh falje. Mirë, nichë mirë edhe kjo. Bravo, bravo. Bravo shoqë. M'pëlqen. Altini? Na i pchik formulën. <laughs> Kurse e ka të bërtë se sa duhet të ta. Ndryshe nga Lori ka për. një aftësi të paparqe të kërkoj falje. <laughs> ka apo s'ka gabim do. <laughs> Tani mos u mer. <laughs> dhe... Kjo është e Lorit, kështu që duhet të zgjedhësh diçka tjetër Altini, përveç kësaj. Next Altin. Për ëh, ëh, spirtin artist, do thojë. Çka? Berkta? Mm-hmm. Okay. Miurin, let go. A të pësi miurin? A të pësi miurin? Po, Olta mëson më bështysh. Bëhet di Olta bëftin. Për faktin pyrinit. që më bën të qesh çdo ditë, ja e thash. Bravo jemi. <laughs> <Bravo, Iri. laughs> Mirë, kjo pyetje vlen edhe për ju të dashur mish, për cil çfarë ju pëlqen më shumë tek partneri apo partnerja juaj? Mund të dërgoni mesazhe në 069207222 ose mund vëreni në faqen tonë në facebook.com fraksionklubimjesit. Pastaj pak do të kemi edhe anagramën e parë, sepse Olta më ka kërkuar dy anagrama, pa, pa. por fillimisht do të nisim me të parën. Edhe presim edhe blending tonë. Do të nisim me anagramën. Apo të, kalim të, të Yo, kalim të konga Jo, kalim të konga dhe më pas te ka nga grama Just give me a Pink reason Being the nature asum Right from the start You were a thief You stole my heart And I, your willing victim I let you see the parts of me That weren't all that pretty And with every touch You fix them Now you've been talking in your sleep 7.32 minuta jeni me klub të Mgjesi Me Klab FM 11.4 dhe në ekranin Me Klab TV, sot është e mërkur, data dhjetë shkurt Jure, a mje ditë sa më të bukur dhe në barë ku do ishë ndodë dhe një Mgr Mgjesi, Mgjesi Mgr Mgjesi, Mgr Mgjesi Mgr Mgjesi, Mgr Mgjesi, Mgr Mgjesi Ju e dini që njerëzit kanë pasione nga motë ndryshmet Dhe oh. kërshtu ndodës dhe me një vajzë 25-veçare, amerikane Ju e jeton në Denver E ka imrin Sarah In Dhe ka një pasion shumë të malë, sësip se i pëlqenjë të gjithë personajët e Disneyt Dhe falë këti pasioni që ajo ka vishët, regulohet, si të gjithë personajët e sajtë preferuar Se gjyna, ka hërgjuar dhe i të një, 30.000 euro për të një gjarë personajëve Ne pojë lundë Ota, nuk është gjyna Ato 30.000 euro më smonin të kënjë familjë e parë Pallëri këto t'i po, ja pas ka rritur ja ka ritur se por e bëm dhe për një çëllim uh, shumë adhur përveç faktit që ajo çdo ditë viçja përvojës të saj një 25 vjet 25 ka diçka duket të mbetur në kurragaçën moshën në 10 vjeç, po. Më sa duket, por në fundjavë ajo Altin viziton fëmijët e sumursh, janë të shtruar në spitalin e Denverit, okay. duke ju dhuruar atyre çaste lumturie, sepse ajo vishet si barbarda por shmont një fundjavë dhe shkon dhe argëton fëmijët që janë shtruar në spital. Do ka një punë më të ndryshme po. Mm. Ndërkohë veshjet dhe grimimi i saj në total ka 17 kombinime të tilla, 17 personazhe. Borbardha Frozen Hirushja e merradhe me radh dhe këto i kanë kushtuar të gjitha 13000 euro, dërkohë që çdo ditë ajo ndryshon personazhin. Mund duk shumë interesante dhe një çmenduri e vërtet gjithsesi. Jo se kjo do buka shohim kështu. Të pëlqen atë? Po. Edhe mua më pëlqen. Jo, do ta mund ta bëj më saktë se ka dhe fëmin do të mm. thënë. Po, po. Mirë, unë kam gati anagramën e parë, meqen se unë jam kërkoy 2. Do të kemi dy, por fillim ishtë nisim me anagramën e parë në klubin e mëgjesit Wow, se romantika Cëfar për po të gjojnë, Maltim? Jo, ishim nga Frozen, i rime që ajtë shëndet njërita okay. Shëndet njërita Shëndet njërita Këtu është e frozen ishtë? Ja, atërë është këtu, mos ke pojtë e frozen 1 sekundë Ok, dhe të ashtë gjërojë, dhe të ashtë gjërojë me muzikë Ake, si që kanë jetë Kjo është bërëzë Zërëjë se hapërën Do, Lolle Një loj, një loj, duke të fixë Ta një kush është nga këta originali, apu në dyra raste Në dyra raste të shu originali, e? Përfekt Shumë, ja Që e nga fantastike ke? Shum Don't let them see Be the good girl No way I'm not doing it E vërtet është Falim derit të lutan falim derit edhe ty Leti kim të anagrama Anagrama Në klubin e mingjesi Atëhere, anagrama shumë kam zidru për sot është Vullë rë rap Vullë rë rap V-U-L-E R-E-R-A-P Vullë rrrap 0619 27 222 22, Dërgonë me sa zhëtuaja paharuar dëshuani dhe emrin për që në fituas Për së farë luajmë sot, Olta? Dë luajmë për një orë nga primjë u moqës Ok, falim djerit pra, vullë, <gjus> vullë rrrap Vendos një gërma në rendin e dur dhe do të zbuloni se cila është fjalla nga filori i gjuhës shqipa Vullë rrrap 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja. Dërgoj ulëm shoqirin e Albin sell i sellut mëshin. Ai blem shëndet Lori. Ai më i mbyta. <laughs> Pipaguj Lori. Po. Uj. it told me i'm a self machine i saw the mirror staring back at me and it told me i'm a self machine it said i gave you these scars and i gave you these wounds i told you the false and i showed you the true i saw the mirror staring back at me and it told me i'm a self machine myself machine the words were spoken and it was to scene now we too else have got our in between a pixel lost on the computer screen Në 7-20 minuta jeni në qëqëri në klubit të mëgjesit, në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ju e dini që është për hapur një trend i rinë në përbot, ku njerë që ditë preferojnë më shumë shtëpite vogla, se sa të të mëdajat, exactly dhe për shtëpite vogla, ta mund sajojnë Uh, autobusin kemi pasur një rast ku një uh, burrë kishte shndruar autobusin mm -hmm. e vjetër në një shtopi të vërtetë. Por këtë herë kemi një çift rish amerikan, të cilët kanë vendosur që të bëjnë një mrekulli, bëhet fjalë për një kamion të vjetër që ata kanë pasur, e kanë rregulluar të gjithësin dhe e kanë shndruar në një uh, kështjellë të vërtetë. Jo, po. Mfal, po ky i jeri çu Ky që po shpjegoni ka lëhur flokë me të kuqë apo i bie dielli? Nuk e di altin, por kam përshtypjen se i kanë natyral. Tani këtë kamionin i jeri takish këtyre. Po e kishin blec. Po qecën ble, është funksionale. Është funksional, po mund të eci, Uf, sa, por në momente caktuara kur ata shohin uh, një ambient shumë të këndshëm, vendosin që të ta hapin, të hapin dhe të shndrojnë aty. Duhet të thonë që është një imregullueshëm, është një ide geniale sepse në momentin e parë kur kamioni lëviz, është tamam si kamioni. Por pastaj mund të shndrohet në një shtëpi të jashtëzakonshme. Po duhet të thonë që mm. duhet të thonë që këta në momentin kur, domethën kur ecin, këta, ky është kamioni. Pa, pasal momentin që ndalojnë, siç duket të po hapin mbyllin, shtrojnë krevatin. Pa, e vërtetësh, fillojnë dritare, tavolinat, wow, pa panele diellore që furnizojnë uh, me energji të gjithë wow, shtëpinë e tyre. Sa zgjina e bërë me kohë. Dhe çfarë ishte më e mira ishte që e gjithë kjo mrekulliçe këta kan wow, kanë krijuar është janë përdorur materiale të riciklueshme. Wow, është ata i kanë dhënë një pamje të re dhe kanë ndërtuar një mrekulli të vërtetë është interesante. Ky është çifti amerikan bashkë me fëmijën e tyre të vogël, por duhet të them që është një ide geniale. Wow, wow, një shtëpi me rrota, një shtëpi, shtëpi lëvizëse. Por çi ka të gjitha kushtet si gimnastikë është që them. Po, e shijon natyrën. Ëmrekullueshëm. <laughs> A është bërë një dokumentar dhe në këtë rast ne po shohim një pjesë nga dokumentari. Është bërë një dokumentar kasile për këtë. Po, po, po associata vendosën që të ndryshonin mënyrën e jetesës tyre. Po çdo gjë do të thonë ka bërë ndryshojë. Nga qyteti, kështu që preferuan krevata vatriçe so. Të gjitha, nuk mundon asnjë gjë, po. Edhe edhe platforma sipër mund të shndrohet në një dhomë tjetër ku ti mund të relaksohesh dhe të merresh me gjërat që, që ke. Dita papafingo here. Pam. Wow. Emërguesh. E pra, sikon <laughs> që njerëzit kanë ide të jashtëzakonshme thjesht mjafton dëshira e mirë për të realizuar diçka. Mirë, unë dua të përmend edhe një herë anagramën për ditën e sotme, është vul rrap. Vul rrap. Nuk e di Olta, nëse jeni. Jo. Akoma jo. Jo me r, jo me r. Jo, është në të dyja, në të dy rastet janë të buta. Vul rrap. V u l a l a p. 0-6-19-27-12-2-2 Dërgonë mesaj të të uaj e paharuar të shkua një dhe emrin Por që në fitues, nërko Altini e kemi lojën mërësht E, e dy gjojnë pra Kujtë e solte Blendi në këtë ras ka thënë diçka Ka thënë diçka shkoqur, shkoqur, pastor, pastor sas, Por Altini e ka këthyër pas ato që Blendi ka thënë Dhe dy tura jonë është të gjejmë se qëfar ka thënë Blendi në këtë klip E dy gjojnë dhe njëherë This urgence I love. Unë s'e kuptoj do të fare këtë. Është shumë e çditshme. Është shumë e vështirë. Mund ta dëgjojmë edhe një herë të fundit dhe pastaj largohemi? This urgence I love. I love. This urgence I love. I'm hovering. Ky dos. Okej. Zero. 0-6-19-20-7-12-22 Dërgoni me sashtë gjithuaja N... Markus Marrë dhe Chet Faker Ok, falim deri Travel with us We're trying to run in the dark We're making reasons to destroy <audio> All <audio> we need it Cause we're addicted to bleeding hearts Got me fighting naked Nothing's sacred We're telling pain off the walls nights made of kissing me go it's some age of emotion i see them looking your bene under your dress but you won't show me your hide teach me a lesson i guess i still go back to the dark i'm trying to clean up the mess girl i don't know where to start burn this season i'm desperately needing a fire to burn in our highs Got me fighting naked, nothing's stay cool. We're tearing paint off the walls. Lights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see that light. 15 minuta jene me klub në Mgjesit Në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës Mirë Mgjes nga unë Herri, Mirë Mgjes Eltini Mirë Mgjesi Mirë Mgjes Olta Mirë Mgjesi Mirë Mgjes Lori m -G -G. M -G. Mirë, nuk e di, e mba një mund lojën Super Mario Dikur ka i qëndoj e i me preferuar Dhe faktikisht vetëm ato kishim në ato Me gjithë ato, është rikësyrë në vëmendjen mediatike Sepse uh, disa tërin nga Londra Kan vendosur bëjnë diçka në një shëndër trekt të supermaries ku Mario Luigi Bowser dhe vajza princesha mm -hmm. dhe së bashku me vetura të vogla ata kanë hyrë në një qendër tregtare në Londër duke dhënë edhe një mesazh. Kan imituar lojon faktikisht dhe shumë njerëz i kanë parë të habitur, disa tjerë i kanë përshëndetur. Megjithatë mesazhi që ata kanë dashur të japin nëpërmjet lojës që kanë organizuar në këtë qendër tregtare është mos lëndo dikë. Dhe kujdes se do të zënë nëse ta ieri nga specia mm -hmm. dy tre veta duhet t'i naksidentuarsa. Jo, kanë qenë, nuk e pasur incident altineci, janë si shtë kan shijuar dhe kanë imituar lojën super Mario. Po kanë frenë ato karrocat apo ka besti? Nuk e di, nuk e kanë provuar ndonjëherë them drejtat. Mos lëndonit ai. Hapo, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> mos lëndo dikë dhe nëse ti e bën, kujdes se do të zënë. Ky është edhe mesazhi që ndashur t'japi nëpërmjet lojës apo kurtiimit. Do të tinë super Mario pra që do, do ta shtypi kokën. Po, e mm -hmm. vërtetë është. Por është te Luigi, më pëlqen më shumë Luigi. Luigi është ishte vllai i Super Mario. Tahë Luigi me Luigi, luaj kur luajnë me dy. Dusha, po, por luaj po. dy persona, okay. njëri ishte Mario, tjetri ishte Luigi. Edhe okay. mua gjithmonë ka qejur të ishte Luigi kur luaje ja. me vllain. <laughs> po por po, ne kemi qenë gjithmonë Super Mario se ne luajmë tege tek. Pa. Ë <laughs> ide inovative, shumë e bukur, shumë e këndshme dhe argëtuese në të gjithë. Tadam. Ok, falemnderit Altini. Dua t'ju përmend edhe një herë, por ndoshta për herë të fundit sepse pas lajmeve me, me Isidon, Olda do të na në thotë nëse kemi një fitues apo jo për anagramën që është VULRRAP. VULRRAP. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të, të shkruani të emrin për çan fitues. Dërgo Altini e dëgjojmë edhe një herë ë uh, lojën mbrapsht. A tjeder Mu e më dukë shumë e vështirë sot Por nuk e kam shumë Êshtë muaj Shumë e vështirë mm, E dy gjojme të i një Një, dy okay, I love me Wow 06 29 27 22, 22 Dërgonë mesaj dëtuaja Ne ju lëmë në shëqërin E? Qa do dy gjojme të një të i një? E njime? jeri po E mm, sakt dishka. Wasted Love nga City and Color Oke okay, Shumë e bukur Falim derit Shumë e bukur rreth gjysë së shpejti do të hapen një muze shumë i veçantë, ndoshta është hera e parë që mund të dëgjojmë për një muze të tillë, quhet Muzeu Atlantik, do të hapet sh së shpejti për publikun, por fatkeqësisht ndodhet pak larg prej nesh sepse ndodhet në një nga ishujt e Spanjës, në ishullin Lanzarote, ku artisti britanik Jason de Kears Taylor ka krijuar një seri të jashtëzakonshme të veprave të artit në, në ujor. Çfarë ka ndodhur është se ai ka krijuar skulptura të mdhaja do vendosura nën ujë 50 metra ë uh nën uj. Ideja është që a i ka kryuar T -t -t 35... <laughs> uh, pra, të tremi kryesat nën ujore. Ja. Pra, figura gjendërë 50 metra nën uj dhe përfajsojnë altini, refugjatët e dërshpëruar dhe turistët e kolonizuar me jetën detare. Ata janë a... me shpin dhe duhet si kur po ecin drejt një porti dhe kërkojnë dikme në një një që nuk vjen kur. Dhe bëhet fjalë për 35 refugjatësir janë që a i ka treguar në veprat e ti dhe janë Êh, është pak e dëshpërrueshme, por, me gjithë ato, është një ndër muzeot më të veçanë që ti mund të hasështë. Po, shumë thellështë, 50 fudesh, metra pa, në nuj, si uj, në ujë, si mund të asho është? Po, kam përshypim me, me veshit përkate, edhe nuk, me pompa të oksigenit, normal, por shë, tani më, muzeu është drejt fundit, ka përfunduar, e... Uh, por së shpëti do të hapet edhe për një publik më të gjerë të dhe për vizitorët e tjerë, është vërtet. Do, do të mbash frymën. Mban po normal. Ti ban e ban gjat frymën aty? 50 metra ajeri, nuk e besoj. Se unë <laughs> so, nuk shohëm për mbajtje frymë gjatë. Ti Lori? Jo. Ëm. Ondo i janë mbytur te metri i parë. Me gjithë ato unë kam përshtypjen që shumë njerës do të vizitojnë dhe do të kenë një eksperiencë të veçam djetën e të rrëmë. Në të të Tani... fërmarit përksigen. Po prabo, normal, se këshu thjesht nuk mund të fysh kam përshtypjen. Ikim, ikim, ikim përshtypjen. Do të vi Isida me lajmet dhe ne do kthejemi pas lajmet. Isit kë, <laughs> hajde vërtet, mirë më gjezë.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 You're the one that made me feel the goal It's written in a story, it's written on the walls This is our house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 the <laughs> so shajë e dëgjoam nga Aimeni ora shënon 8:08 minuta ju jemi me klubin e mëjtesit në, në klube fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's ju urojmë një ditë sa më të bukur edhe të mbar. Olga ndërkohë kemi një fitues në lidhje me anagramin e parë për sot që po, është v l r rap. Për vluar më ka thënë Arbi, p 05 i mbaron numri, fiton orën nga primi. Je ri, a mund të shpjegosh ku të vajti mëngjesin ja, më thënë te për vja? Jas si fjalori aty Altini. Në zonë kështu. Jo, ja, jo. Ja. <laughs> ndërkohë kemi gati zërin e personazhit të përgjumur? Altini ka zjedhur një personash që është shumë një hor dhe më pasi ka transformuar zërin dhe tyra jonë është dë gjemë se cili është ky personash Të për zjedhur i tanë nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, nuk njëhen dhe asë nuk kanë profesionet përbash këtan E pas ka marështruar sot E ka marështruar po është nga ta personash e jeri që nuk do më thënë edhe për janë dushove zërin ka karakteristikat dhe veta që është bëshësir I pangat rusëm Oke e dë gjemë edhe nj Të përzgjëdhuri tanë nuk kanë lidhje me njëri tjetërin, nuk njëhen dhe asë nuk kanë profesionet përbashkë tanë. 0-6-19-27-12-2-2, dërgonë me sashtë dëtuaja, pa haruar të, të shkrandi dhe emrin për që më fituaz, nërko në lidhje me fjallon në mbrap, sholta? Shra dhe dhe dhe gëmë? dhe okay, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e çuditme motinglandëse her. Megjithatë kam ide. Ol da çfarë kanë thënë lidhje me këtë. Kan thënë sa gjëra deri po nuk e kanë qetëruar. Okej. Okay. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Duhet t'ju rregoj historinë e një djalë nga Turqia, e ka emrin Togla Girgin dhe merret me bu bukurshkrimin. Ju e dini që bukurshkrimi është formë shumë e lashtë e mm -hmm. artit, por evoluon uh, herë pashere. Gjithashtu, ky është dizajnues grafik dhe merret me kaligrafi dhe ka bërë diçka shumë interesante sepse uh, shkruan në 3D dhe duket sikur fjalët që ai shkruan në një letër të bardh duket sikur janë të gjalla. Është shumë interesante, Lori mund të na ndihmoj uh, në këtë rast të wow. shpruajtur disa firma të njohura për jonë shkronjat të makh nitshme të cila duket si kur dalin nga fleta fal aftësisë të i të vizatimit në 3D shumë prej krimeve të ti duket si kur janë fjallë të copzuara dhe si kur janë gjitur të në letër nuk duket si kur a i ka shkruajtur ato se janë të shkruara kjo është vërdet të makh nitshme është e mregullueshme si vizatime në 3D si shkrimen që ka përpizotria E vërtet, duket si ku po të shumë të trykti do ka për shgërmë E mm -hmm, vërtet, du, është si një iluzion optik Ose të pak dhe muak shumë duket Në duket një formë shumë interesante për të bërartë Bravo, Togljak, Gjirgin Me një aftësi uh, Ka ishtë me këmërshme Një talentë të jërëzakonshme E hmm. vërtet Mirë, në këto momente ne do të gjëmë Wonderful Life Nga Kiti Kitty Melua Mirë më gjes Here I go I want to see again the sunshine fills my head and dreams hang in the air goes in the sky and in my blue eyes you know it feels off is magic air. Look at me standing here on my own again I'm straight in the sun shower No A wonderful wonderful light the sun's in your eyes the heat is in your head they seem to hate you because you're there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 Ora janë 9:18 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club Be Fame 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes nga Jeri, mirëmëngjes Altini. Mëngjesi. Mirëmëngjesolta Dashur. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Erka. Mirëmëngjesi. Mir, përpara se të kaloj. Mirëmëngjes Alt Blendi. Mirëmëngjes Alt Blendi. E vërtet, ksen përpjekja asnjëherë. Ja, është <laughs> me punë nëllëta Dua të të rëgjë për një studim të fundit Që është bërë uh, në shtetit e bashkuarat e Amerikës Zë Do. ka të bëj me ata persona që flenë me gëjën hapur mm -hmm. Nëse dini që e bëni këtoj gjatë gjumit dhe e keni zakon Duhet të uh, kardu momenti që Ta vini as të të kërën për para të gjurës Sepse është e dëmshme Faktikish me ndohet që është e dëmshme për dhëmbë të uajan Sipas këtij studimi, gjat fjetjes me gojën hapur ndikon në mirëqenien e dhëmbëve dhe është e ngjashme me konsumimin e një pije të gazuar përpara gjumit. Dhe ju e dini wow. që po konsumua diçka të gazuar përpara se të shkoni për të fjetur, nuk është e mirë dhe kjo për shëndetin e gojës tuaj. Mm -hmm. Kur merrni frym nëpërmjet gojës, kjo e fundit thahet dhe mungesa e përshtymës që përbën edhe mbrojtje natyrale natyrale kundër baktereve, dobësohet. Kështu që kujdes, tanimë ndroni zakonin. Ço është me dhëm të prish? Kujtës, Lori, se përndajt janë prishur dhombët <laughs> Lori të i ke zakon që me goj hapur Po, zakon ishtë kur fle me goj hapur dhe gërhet i bje Po, a ju s'diskutohet Po, dhe a ju është një ciklet në vete, postajt ke dy tkshia pra. Mm. Dhe gërimin dhe përqen e dhëmbëve. Ti vazhdon të flesh me gojë hapur no, jo? <laughs> apo jo? Jo, më sigurisht të flesh me. Apo nuk e di tani, jo. nuk e ke vënë rre. Jo, s'e kanë vënë rre, jo. Edhe askush tjetër nuk është mërzitur gjatë xhumit. Pankesa pa kamse për çfit. Gret her pashere. S'e burrai, jam bindur që nuk gras. Edhe nuk gërha, e, e, të me goja hap. E po mirë. Dje mirë. Kështu që kujdes Lori. Mirë, uh, e dëgjojmë edhe një herë, ka rezultuar shumë shumë e vështirë fjala mbrapsht, as i përgjigjë sakt deri tani, unë sem ta dëgjojmë edhe një herë, ndoshta do të kemi një përgjigje të saktë. Ta dgjem pra. Po, pra, ta dëgjojmë. Ai love. I love. Au. I, I, I love. Nuk është boja e kpupcë siç më keni thënë? Jo, tani uh, fjala e dytë kërkon I love. Që çuçi i bie që fjala e parë të filloj me v sakt apo ja? jo tani atë thua fjale, tiri nuk ta themi dot fjala e parë fjala e dytë mbaron e i bi që ajo ti të the fjala e parë po për fjala e parë fillon me v mm. ok e dëgjojmë më tej ne konflikon më shumë këti. unë thashë të <laughs> qartë do të kuptoj oh ta la gjendën e skuq gja ai lo ok unë e kuptova çfarë është 069 207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çan fitues ndërkohë ka edhe një tingull misterioz jeni gati ta xhonin sy e vesh Ok, Betëm dhe të nëveshë. Brastisi nga fundi, e këti? Në qënë nga fëllimi. Qa e po dhe gjojmë në këtë klip të shkurëtër? 0-6-99-27-22-2 O nda kujdes, o nda. <gjë> Mjerë sikuptemi për pak dëgjojmë në këtë momente I'm into you nga The Faker. I got a feeling we are gonna own. How are you making perfect in your eyes? ante edhe 24 minuta jetë me klubin e mëxhesit në klub e femishin ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV's ju uroj një ditë sa më oh, të bukur edhe yeah. të mbar. Ju e dini që edhe në Tiranë paktën na ndos uh, gati çdo ditë që të shohim njerëz që oh. nxjerrin shëtitjet e qeninjve të tyre. Po oh, sigurisht. E kjo është bërë një hmm. traditë shumë her e hershme. Tashmë e zakoneshme. E zakoneshme. Nuk e di nëse do ju bjerë rasti të shihni që të nxjerrë shtitje rozat e tua. Rozat. Po <gjata> në fshat nuk Kashe besoj se të jetë një gjë anormal. Po nuk janë 10 apo 20 rozat. Në Tiranë, ti tj... në në qytet. Po. Kjo ngjarje ndodh çdo ditë në qytetin kinez Taizhou dhe bëhet fjalë për një fermer i cili nxjerr shtitje çdo ditë rozat e tij në një ushtim shumë të gjatë duke penguar trafikun e makinave, domthon duke krijuar trafik, në saq dhe lëvizjen e makinave lirisht edhe lëviz e njerëzve në këmbë. Siç e di, nuk bëhet fjalë për 20 rosa, por bëhet fjalë për, nuk e di numrin eksakt, por për shumë shumë shumë rosa. 1000 rosa. Ndoshta edhe më shumë. Edhe më shumë ndoshta. Ë, për çfarë e bën këtu këtë uzditim? Duket se janë për protestë këtu. Jo është i dërgon duke qenë se janë shumë rosa dhe nuk ja del dot me ushqim altini. Ka mm. gjetur një fushë që është në anën tjetër të fermës ku ai ka dhe prandaj i shtitit rozat e tij çdo ditë për të shanga, shkuar dhe për të ngrën lirish në këtë fushë. Fush. <laughs> është një fushë e lirshme, nuk ka zot Altini, kjo është mm. sigur, dit aji e sigurt, por çdo ditë ai me rozat e tij ka duket kaluar rrugën dhe duke dhënë një spektakël të vërtet për të gjithatë që e shohin. Por qëfar është me interesante po njim, Në gjithën këtë është kuj u dhe heqë rosat e ti Me një shkopë dhe deri tani nuk ka humbur asirën, asirën për i tura Bravo. E kjo është qaj bëndhe më të veçantë të historie mm, Shumë i zote Po janë besnike rosat Ka qenë edhe të ajo pata pata qafi gjata Qafi gjata mblidhu niste nga zunata <laughs> Bravo i eri Mirë, unë dua t'ju rregoj edhe një herë tingullin misterioz dhe ndoshta Olta do të na thotë kemi fituar apo jo ja, në lidhje me lojrat që kemi deri tani. Dëgjojmë po, edhe një herë, "Tingulli" është tingulli i si cikletshëm, do thoja ai. Nuk është shumë e vështirë. Ulta e ka gjetur menjëherë, edhe Merja ka gjetur. Në fakt 056 i baro numri dhe ka thënë tingulli është gërryerja e mballës së dedesit. Bravo, God. bravo, bravo. Fiton dhuratën nga Electronic Line. Okej, okay, në lidhje me fialën mbrapsht? Me fialën mbrapsht ieri më kanë thënë, më kanë thënë vallja e Kuksit. Dhe Dhe i kanë rënë kokosortë. Bravo, soka. e dëgjojmë, ta dëgjojmë. Vallja e Kuksit. Mhm, uh -huh. e dëgjojmë dinjër mbrapsht, se tingull oh. i çuditshëm është urgjente. I love. E ka okay. gjetur Armela e para 471 mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo, bravo. Vallja. Ndërkohë dëgjojmë edhe një herë zërin e personazhit të përgjumur, që Altini ka gjetur për sot, është një personazh shumë i njohur. Të përzgjedhuritan nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, nuk njehen dhe as nuk kanë profesionet e përbashkët. Hmm. Dhe ky është Ardit Xhebre. Ësakt. Eksaktësisht. Ja ta jemi origjinal. Herdit. Oo. Oh, oh, oh. Duke ajdura Anisa 932 mbaron numri fiton një dhuratë nga dyqani taksi.com. Anisa? Anisa. Bravo Anisa. Atëre dëgjoj? Dëgjoj pastaj. Okej, okay, nuk dashka të flasë. Megjithasë do ishte shumë e thjeshtë, nuk kanë përshtypën që ishte thjesht më e madhe e kanë kuptuar. Doja që thjesht me thënë drejtën. Nuk e kuptova ti Lori? Jo, nuk. Po si kush e duk? Kishe një ide apo jo? Ja? Ishte shumë radiofonikë, si zëmë, shumë sësha është që ka bi djebërë. Nuk e gjithë. <gjubi> po ishte i transformuar, e tini kishtë ndërhyrë. Prisja nishëm. Po si të dujë tanë, nuk kanë lidhje me njëri tjetrinë, nuk mm -hmm. njëhenë, dhe asë nuk kanë profesionet përbashkëta. Ta shishë më sej qakë. Po ta shi, <gjubi> normal. Mierë, felim derit. Jullëmë shëqyrin e Manu Chao, me gusta tu. Me gusta së në... Tu... Gjera, <gjubi> sonë! Corazón, te lo dije muy lindo Permanece en la escucha Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Umba 11 de la noche en San Salvador juaj me gusta tu nga mano chau orës 9:08:33 minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëngjesit në Club EF Mission.4 në ekranin e Club TV's dhe një histori e trisht dhe pa përgjigjshmëria e një nëne 33 vjeçare bëhet më diaj që ka ndodhur në Oklahoma të Shteteve Bashkuara. 33 vjeçaria ka dy fëmijë binjak, dy çume, 3 vjeçar dhe bashkë me dy fëmijët e saj e ka qën duke ngar kamionin në në autostrad në Oklahoma. Por Kjo duket një histori krejtë normale, por me gjithatë nuk është ashtë normale, sëpse 33 vjeqarja me emrin uh, Taloa Foster ka qëmë uh, e alkoholizuar. E ka egzegjiruar me alkoholin, kështë të pyrë ai shumë, saj që në i moment kur donde të vendosë të ripin e sigurimi të këmjëri për thmive të saj, uh, ka rën nga kamioncina. Mos. Uh, është rëdzuar. Ka rën kjo? Si ka rën jashtë Jash, kamioncina, zëte djaloshi tjetër 3 vjeçar për njëri prej binjakëve është ngritur në këmbë dhe ka marrë timonin e kamionxhinës sepse do të kishin përfunduar edhe ata no, në një situatë të rrezikshme. Megjithatë, 3 vjeçari për Habin e Tëgjisve ja kanë dalë mban që uli në në të uli shpejtsin e kamionçinës në anën e së tij duke e vendosur atë në një barierë anësore të autostradës. Policia e ka arrestuar tani më 33 vjeçarin që është treguar vërtet e paprgjeshme. Po. Pa, ishte gruaj di. Ishte grua, po pra. Dhe i ka dhënë medalje dhe... njërit për e binyakë Ndo, <laughs> Shaul, ta nuk dhjetë këpjesë Por me sigurit që pausë Qa i është rëguar në në i guzim shumë Por që tani uh, kërshit 33 vjeqares Vëndonë akuza e vëndjes në rezik të fënjive të saj De... Dhe mirë që jam një nënërre Nuk jam oh, 33, 33 e, -ti vjeqare Ti nuk e të, <laughs> të rëguar asin herre pa përgjeshme Unë jam e me sigur asin dhe e bindur për këto Sepse në jemi shembul i kësa shuqërije Dhe të vazhdojmë të bëjmë të tila gjëra Dhe prime që japin shembuj të mirë Në këtë hapsir të vogël Ose që të eskujetojmë Për para Ti për duam, për para, ti edukojmë pa, Të cojmë për para thëmijët Që mm -hmm. ata të bëhë një shembul edhe për të tjerët Pa. Dhe si e bënd t'i këto, duke shos e ti e nëna e vetë me në klubin e mëgjesit, është edhe blendit, ja, baba shaman, i borë Për shumë në bëm një share të fotos ku ka datë fmija duke e mm. duajtur me të fmijet e tjerë, që është pa, i busqeshur I busqeshur, sure, kjo falë për indrit kryesor mamit vetë, <laughs> uh -huh. që e o dhëzon drejt, në shëgjërin e duhur Pas taj i ri hamë tre vakte gjendikës, <laughs> <laughs> mëgjesin të rekan dhe darë <laughs> oh, Vaktët e mes me janë fruta pa. ose lëngje Po në mëgjesit që far Êh, që tjetës qëtë qëtshme Qumë është i përzire me pak Rakithane Se <laughs> është e mirë për Gripin Për Gripin <laughs> është të të të të të të të raringit Për Gripin është të të të të të rëndo Në drek ka pa. Raki Boronica mm -hmm. Në supën e saj pa. Dhe në dark varët <laughs> <laughs> Nga se varët dark Apo dar. varët'se si si E kemi Raki Rushe E kemi Raki Mani Pra nuk i ndahen një rakis, e familja jos, <laughs> është 3 dit në familja 3 dit a jo në vjetër, rakia po. Mjerë unë jem gati për kujtën mesëri Dhe sot tematika është astronomia Jeni gati jo? Gati, e mjeri okay, pra. Me këngen me valë Kujtës mesëri? Po. <laughs> Ko vajtë? E ti në të kamësën në ospia, është herët Që për shetani? Që për nuk i ndahen një rakis e re pyetja e parë që kam nga astronomia është kjo Ky është ylli më i ndritshëm dhe është ende një udhërrëfyes shumë i rëndësishëm për tu orientuar dhe për të gjetur veriun është shumë e tjeshtë, ndaj nëzitoni në 069 20 712 2 paruar shruani të shruanit e më rintuaj për që më fituaj së pra edhe një herë. Ky është yli më indriqëm dhe është endi një udhërë fyes shumë i në rëndësishëm për të orientuar dhe për të gjetur verion. 069 20 712 2 Yllëm shëqyrin e rudimental e shiran. Ora janë 9:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur edhe të mbar, kudo që ndodheni. Ndërkë duat t'ju rregoj historinë e veçantë një vajze uh, me emrin Amanda Tromp. 3 vite më parë ajo ka gjetur në rrug një qenë uh, e racës Husky. Ai ishte i braktisur, ishte shumë i vogël, ishte një klysh i vogël no. dhe ajo vendosi që ta merrte, e ka ushqyer dhe e ka mbajtur për vite radh. me radh. Megjithatë, dhe u bë shoku i saj më i mirë, i ka vendosur dhe emrin Kai dhe m, ajo nuk i kështë menduar që nj, ato dit që i shpëtoj jetën qeni të, të, të, të sapoj gjetur, një dit a i du të e shpërblente, dhe si e shpërbleu është që Amanda me, ka pasur një histori trondice, sëpse ka i qënë e lidhur me një dial që abuzon të fizikish me të, ishte i dhunshëm, dhe Cairo i ka ardhur asaj nëndim duke i bërë të mundur dhe duke i shëndruar shumë shumë pranë, Që ajo të merrte vendimin më të rëndësishëm në jetës të jetës së saj pra që ishte largimi i këtij djali nga jeta e saj dhe për moment të kalonte momentet depresive që ajo pati pas Pas, pas shkuputjes të kësa i mardhonje ja. Me gjitha të mu duk uh, një histori shumë e bukur Një histori ndërsa edhe për të bërë film Se si një qënje uh, Si që është dhe unë jam njëri që prekem nga të histori Se më pëlqenjë vetë qend mm. Me gjitha të ja bujaria e saj Para tre vite është u shpërbluje Pas i Cairo e kam bështetur atën Në momentet më të vështirat i jetës Shum prekse, shumë e bukur. Po çega gurtheni tani, s'e, se kuptoj. I ka shëndruar shumë pranë dhe në momentet kur djaloshi, jo jo, është gjalëltinia. <laughs> Por është histori shumë e bukur sepse ajo ka hapur edhe një faqe ku uh, tregon historinë e jetës së saj dhe se si Qenushi ka ardhur në ndim në momentet shumë të vështira dhe për të kaluar të depresionin dhe gjithkohës në blogun e saj ajo jep mesazhe për të gjitha vajzat që janë në një histori të tillë dhune dhe se si mund të shpëtojmë prej kësaj. Do të them me pak fjalë i këtë e rrënitë burrin më saqoftë. Me me pak fjalë po. <laughs> jo, me pak fjalë Aldin, ceni... më mirë me një qenë se sa me një buçit atë. Me <laughs> qeni hëngri burrin. Ë uh, u b mbrojtësi i saj më i mirë. Okej. Sepse bëri të mundur që tani burri është gjallë apo jo? Ai gjallë. Sepse mendon se në këtë histori dikush duhet të ketë dhëkur patjetër. <laughs> <laughs> Nuk e dipësa Me gjitha të është një histori shumë e bugur Dhe aventura e Kairos Vogel dhe Amandës Që janë dy miqë të pëndashëm Vashdojnë që të uftëtojnë me njëri tjetërin Vashdojnë të kenë historira nga më të mërkullu ështëme Dhe që i ndajnë me njërës të tjere Në përmjet blogu të Amandës Mirë, nuk e diolta, nëse kemi një fituas në lizja me pyët, jene e parë nga kujtës me sëri, që ishte astronomike në klasë. Po, më kanë thënë, yli polar, nëndë shtatë dujnë baronur i pamellës, dhe fitonë dy bileta për në sile për. Bravo, bravo. Besajri të markë shuë e thjesht, e vështir, e vështir, gradualisht, e pamundur. <laughs> jo, të pamundur në doket, kjo është sigur. <laughs> po, më do shëta edhe mësojmë disa gjërat voglë Në vitin 1980 dhe 81, mm. në këto planet të dytin për nga malësia në sistemin djelor, u gjetën dhe 14 hona të vogla, krahës 9 honave të mdha, duke e truar në 61 numri në honave të këti planeti. Wow, së shumë hëna. Pra për cilin, 61 hona ka këj planet, unë përkërkoj si cili është këj planet. 0, 69, 20, 7, 10, 22, dërgoni me sashtë dëtuaja. Shkuputemi për pak minuta publicitet dhe rikëthejemi së rishë në klugin e mëgjesit. Salaam waiting for the light to go don't you feel that hunger i've got so many secrets to show when i saw you in that cage i shipped it with the look you gave don't you hear that rhythm can you show joam years and years me shine ora shnon 8:51 minuta vazhdoni te jeni me klubin e mugejesit no klube fem 104 dhe ne ekranin e klap tvs ne un jam gati per nje pop quiz sot kem wow. dalur te germn n dhe te gjita pergjigjet pop quiz sonda kujdes fillojn me germn n e hedhim dhe tani per çdo shqiptar patriot rilinda apo legalist per shqiptaret e çdo gjinie per femijet Për nënat e thumive dhe pura të nënave Vjen Pop quits Si që për ju thoshen, dalat e gërma në Dhe të katër të apërgjigjet e sankta Dhe të nisim pikërish me gërma në Luan sot altini Njën mm, gjes Olta Kalimera Lorka Edhe uh, ti Lori dhe luresh <laughs> Dhe të gjithë mishtan Në 0619 20 7 12 2 2 Nisim pra pyetja numër një për altinin Pyetja, pyetja numër një, një. <laughs> E pa e ka mërë Sopra e ke ti, Glori, pas e unë A e të të të të tre Pyetja numër një Pyetja numër një O, ta një një Tanin dani radën O, ta Glori qëtë do më edhe Amfaso e Altini, mos e kam çefetë un, nuk e, e fusim te Lori. <laughs> Emi hajde. Atëherë fusim se nuk ka rast si thotë. E bëjm bon, Lori, Olta pas e Altini, dakor? Okay, okay. Edhe njer, pra, një herë pra, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pluhuri bardhaltini si mjeli imët që nëzirët nga kokratit isa bimbe si gruri, misri, patatja e të tjerë dhe përdoret në gatim. <laughs> <laughs> përdoret në gatim. Kujdes njës me në. Aha, <laughs> me në pra. <laughs> me në? <laughs> me në? Me në, në ta. <laughs> no, me në. O, dhe mos në nga tra. Pyetja nëmër 2. Pyetja nëmër 2. Pas lëhët nuk të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Olta kjo është për ty. Po. Me ngjyrë të erët në lëkurën e fytyrës apo trupit që e ka njeriu që nga lindja. Kujdes me, a ke ditë ja ta shohje këtë? Jo. Po një shohun më, ske po, po, parazgjë. Zakonisht bëhen kur ka nëna në neps, edhe si e, edhe nuk ha domoshem. Ja, është tjetër lloj, është tjetër lloj. Po, mm -hmm. oke. Okay. <laughs> Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. <laughs> Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Kjo është për Lorin, Lori kujdes. Përpjekje për të bërë diçka sa më shpejt. Kujdes, mendoj. Pyetja numër 4, pyetja numër 4. Pa, pa, pa, pa. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Sërish për Altinin, ksei në gjendjen e mposhtshme, diçka që është prishur apo dëmtuar. Atëherë, mm. un po i them edhe njerë më rad, një herë me radh, pyetja numër 1 është pluhuri i bardhë si mielli i mot, që nxirret nga kokra e disa bimëve si gruri, misri, patata e të tjerë dhe përdoret në gatim. Pyotja nëmër 2 është njole vogël me njërë të erët në lukurën e fityros apo trupi që e ka një riuqë nga dindja. Pyotja nëmër 3 është për pjekje për të bërë diçka sa mërë shpejt dhe fundit kthej në gjëndjen e më parshme diçka që është përishur apo dëmtuar. Kujdes të gjitha përgjithet e sakta njësin me gërmë në 069 27 122. The least suggests at least that repeats the past one song that never ends that was lamb chop exodus but the sex and sass is a welcome mat back the jam right so even when the band stops the tar still playing even though the hands not in all of this amount of support the guys and haunted houses so even when we die must we'll to be a love E ministru pjesën e tre të klupit të mëgjesit, orë ashtë në 96 minuta, ju rëjmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe kujdesi ju duhet një qander në ditët në vazhdim duke fluar që sot, nërka Olta më duhet, sëpse kemi edhe përgjishet e pop kujcit, por Olta nuk e disë të cësh duke bërë në këto momente. Olta reka, ledë të paraqitet, praj nëzyrave të klupit të mëgjesit. <laughs> olta mund të vish, falim derit shumë. Po mund të vishë pak më shpejt <laughs> Ndërkohë është dhën edhe kënga e ditës Mos nga boj ishte kënga po, e qësa po uzam Oll të apresim që ti t'na thua është përfituesin e këngës ditës Fil i mjes, nësë e nda, shumë përishanti. falim derit Vete <laughs> mm. mos bërtit një vajz, avash, avash Atër e ndri 4.5 në baro numëri do t'a qëjmë tek Magic Fork të fundjavë Pas i ka qëni pari Me këngën e ditës Bravo Ndërkohë e një gati për pë Po apo ja ulta ty prese, të Ojre, po të pres se çunat e dilje janë gati. Po i ri po çmjevën shumë. Po pse i vënë jeri tani? Jemi gati, jemi gati. Hajde, hajde. E grupi Tolta. Po i ri. Atë pyetja e parë për Altinë. Po ta bëj atë flujirin që ishte atje. Hop. Kshu edhe. Kujdes, shkruaj pak. <gjë> Bëjmë neve pas. Jo se që ta dish, thash edhe mirë iku Blendi do rri rahat kët ditë. Po mund të rish rahat, por kur duhet përfituesi duhet Tolta. S'kam çvojë. Mirë, pyetja e parë për Altinë është pluhur i barë si miel i imët që nëzirët nga kokrat e disa bimve si gruri, misri, patatja dhe përdore e përgatim Nisë është eja Bravo, Altim bravo. Si që e ty këtë <laughs> Shumë e vështirë faktikisht Pyotja e 2 është për Olton, njëllë e vogën me njërë të erët në lukurën e fityrës apo trupi që e ka njërjo që nga lindja Nishani Bravo, bravo Pyotja e 3 është për Lorin, pa. për pjekje Lorin për të bërë diçka N'gutje? Bravo. N'gutje e sartë, Ngut. e sartë është, n'gutë e sartë Dhe pyëtja e fundit, për uh, sërish për altinin Këthej në gjëndin e më pashme, ditë shka që është prishur en... ose dëmtuar Ndrejqë jeri Ndrejqë, bravo, bravo. bravo. Atere, Edvini, 257 baronumër, fiton kontrole në plot me kësor nga spitali amerikanë Bravo, Edvin, nërkohë në lidhje me kujëcin me sëri, unë kisha pyëtin e dytë, e kanë gjithër më për jo planetin Më kanë thënë Saturni Dhe Në ka thën e Joni i pari, 6, 1, 3, nëmërë, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo, Jon, ndërgumë kam gati pëtjen e tret nga astronomia dhe është kjo. Gati? Atëhere, kë astronom polak u bëjnëri nga astronomot më të shquar e Europian meteorinë e ti televizjesë së planeteve në për orbita red djelit. Për cilin astronom bohet fjall 0-6-19-20-7-2-2-2 Dërgoni mesajt uaja Dhe si që kështë dhëmë fjallën oltës Unë kam gati edhe anagramën e dytë përsa Bravo, Jeri Anagrama, Anagrama e dytë është rinte si qetë Si ri oltë, rinte si qetë Si shumë qetë Her pasere, ju gjithë më në kurtajet <laughs> R, I, N, no, T, E, S, so, I, Q, E, T Rinte, si qët 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2 Dërgonë mesajt uaja, pa haruar të shkuandit dhe emrin për që në fituas Kujdes, rinte, si qët 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2 Do të gjem në këm momente, blondi me mëria the center of Torana to listeners across Albania and the world the morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 Orajson në 16 minuta jeni me klubin e mësuesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV së me mësues nga Unieri, mësues Alfini, mësuesi, mësuesi Solta, mësuesi, mësuesi Lori, mësuesi, mësuesi Blendi Dhe e kemi një fituajs për Nikola Kopernikun? Olta Po, jëri, po <laughs> Këmi Kësë është? Jam unë Bravo, të qovë Dy bileta për ty E dhe dy Ti bileta Të kështë të premë të nginë mao Për mm. Besmirën pasja ka gjithër i pari Bravo, bravo, Besmirën Ndërkohën po hetë dhe tjetërën Dhe quna të kanë rëndë të akorë për një fjallë Unë dhe Olta do të gjithë Se cilën fjallë ka mënduar ata Atërë Forbos dhe Daimos janë dy satelitët e vetëm të këtij planeti. 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar də emrin për çm fitues. Olta Hobo Rinte Siçet. Është anagrama ashtu, e durintas ashtu. Përkënajsinë e Oltës. Faleminderit e gjithë. Olta e ka gjetur dhe duhet të thonë që Olta është etiu. Oh, faleminderit wow. e yeri. Rinte Siçet. Ma thot tjeri e besorën mirët 0-6-19-20-7-10-2-2 Cile do t'i dhurata për këta në gram Po, mendoj të japim një dhurat nga elektronik line mm, Një shport me dhurata mm -hmm. Mirë, dojmë sharadion Pëse jo, e kanë menduar Lori që mështë Lori Daltini kanë nëndakortur një fjal Po, po dhe olëta duhet të gjejmë Se cilën fjal kanë menduar ata Sharadio Loja i që vendos dhjem të kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëne Hmm okay. Atëherë çuna fjala juaj është send? Jo, jo. Të lajoj hajt. Jo. <laughs> jo. Vishët? Është drejt për kaq Æshtë... lidhje me këtë apo e alje ta mekanizmat tan grandën, me të ngrënën po, por jo në, në, në, në, në mënyrë direkte. Gatuhet. Jo jer, jo. Është një mjet për të ngrënë. Si nuk do thojë ata më ashtu? Është një send. Po sihtë send. Jo, jo, send nuk është dolta, kështu që ka lidhje. Tanë kur thua ka lidhje me të ngrënë, në shkrim është jeri që fillon me v, me v. Dhe është Jo, çfarë është? V. Vakt. Jo, jo, jo, ja, jo. Ja, jo. Ja. Ja. Ideja jeri mm. ka lidhje, por shumë sikur shkon të hash, paguan. Po. Pa. Po. A do të pa paguar nuk është. Është R. Çfarë është R? Fillon me R. Gjet. <laughs> jo, fillon me R, po, mm. nuk është vendi gërma e dytë. Por jo res. Po gërma e dytë sega. Nuk është res. Nuk është res, të ja. rranti Jo, jo, në ja. ka për rrantin ja. Ok, por fillon me rë Gërë me parësh rë Për shkër të nëmenduar Paguan të... është... dhe i lë Dhe me jo, rës thash, ja, ja. Po thash, është paka shumë se si ajdo Që se donit do më thënë që thajirin në shkuptim Por nuk ka lidhje mm -hmm. me thënë, I direkt të në grënët Po me rë Po me antë kësaj e, më të hash shkoma... Me antë me anë të kësaj tani është me r të fort apo është me r të butë me r me r apo me rr këtë sa them do të jeri jo po duhet të më thuar se a, është po diçka që ti e merr në, në... në parë nuk mund të thuash për gjëmën e parë të tash çfarë merr Oke okay, në... kjo e po mendoj un ka të bëjë që gjithë secili për nesh e merr një herë në muaj dhe fillon oh, me r r da e kemi e kemi këngën ah, e Adriana Santanas nuk lavora non fa la mora do kemi, do po do ta kemi domoshem e kaluam te datë po qe po dhe. Dhe. Rë, ju prishdero pa vjen çdo muaj kjo eshte mira se mendoj qe vajzave u vam guxam tim po ju jeni shum te posh se timoj shum altinis fillon me r ju duhet kishit thon po je ti te fillon me r evo po te thon neshta e ieri ta gjithsesi ne gjetem sos prej ne do ta gjenim ne gjetem gjithsesi altruizmi dhe ndon <gjundi> hima m pakënderi po pafund do të thënë mos ishte po Realtinin, ahë, uh -huh. mirë faleminderit Altin. Oh faleminderit <gjubi> Altin, nga ti ke nitë, <gjubi> faleminderit, faleminderit. <gjubi> Okej, okay, kujdes. Fillon me r dhe jo me r. 069 20 70 222. Tani për kënaqësinë e lorit vjen kjo, Adriana Celentano, shijo Elori. <gjubi> Sto mi ha detto ieri mi vuol dire che non lavora non fa l'amore questo mi ha detto ieri mi vuol dire a casa stanco ieri ritornai Sono seduto, niente c'era in tavola Arrabbiata lei mi grida che Ho scioperato due giorni su tre Con i soldi che le do Non ce la fa più Ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me Chi non lavora Chiami arrivò Andai a piedi alla guardia medica C'era lo sciopero anche dai tramvai Arrivò lì ma il dottore non c'è E sciopero anche lui Che gioco è ma ma come finirà da, da, da, da. Cerco nella città pavamama pavamama non so più cosa far pavamama pavamama se non so però mi picchiano se sso però mia moglie dice che non ma ora non fa l'amore dammi na la Ora, është në 90 i 23 minuta, jene me klubin e mëgjesit, në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab dëvëz, nërko Olta fitu e si të radhës, përsa radion e trunave ishte roga, fjale që ata këshin menduar. Uh, po, jeri, mm. uh, pasi e gjithëm ne, ka e gjithër edhe Aureli, pe, <laughs> 895 i baronumëri, fiton 2 bileta për në Sineplex. Bravo, Aureli, uh, në lidhje me kujtin me seri? Phobos dhe daimos janë dy satelitot e vetëm të këti planeti Të, të, të planet? uranit më kanë të sanë Më mm më, -mm, jo Shime bright like a diamond Okej, okay, e lëma koma Torianus, jo <laughs> <laughs> 067927222 Dërganë me sashtë dëtuaja Nërkoj që unë dhe Olta kemi rëndë dë akord për një fjall Dhe është radha e që unave të zbulojnë Se cilën fjall kemi mënduar në Gjeni Hajda Nisë lori pari është sendo, Jiri? Jo Hajet Jo -ja nuk mund të të haj për brenda. Aha, po. Është një lloj mëje iri. <laughs> nuk jo. është <pëshmen> më <laughs> një loj më. Çfarë është mëje? Lloj raku që të ha nga brenda. Jo. Po jemi në rrugën e dur. Kjo është ideja. Jo, jo, jo dash. Fillon me iri? Jo. jo, tani mos fillo kështu ti. Okay. Çfarë so, parë na penalizova. Ne fillojmë me iri. <laughs> Aman. Është është karakteristikë e njeriu, domosë, ne ka vëmë njeriu. I pije është një gjendje. Tani ne vetëm njerëzve ja dim, kafshët nuk e di se si e kanë. Është e vërtetë është. Do të thotë që duhet ta dim gjithmonë, po. Po, merr merruni me njëri-tjetrin. Në gjendje je ieri? Në gjendje, në gjendje. Jo, tamam, jo tamam gjendje jesh. Emocion. Po kjo të jep emocione. Të jep shumë emocion. po, emocione. Pa emocione jo të mira, kanë përshtyt emocione negative. Varet, varet, varet. varet, varet. Mm. E merr zakonisht emocione nga njëri tjetër apo është diçka që mund të lindë edhe thjesht duke parë diçka? Po mund të jetë jotja personale, mund të jetë edhe dikujt tjetër. Është, është diçka që e karakterizon njëri? Po. Domethënë, ky është i tillë për shkakun. Thuaj abe. Po ka njerëz që janë më shumë të prirur për t'i mbajtur këto dhe ka të tjerë që nuk i mbajnë dot. Me sofën, ka edhe thjesht ja e bora. Një gjigant, altini gjigant. Lasmo ti ja kuptove, jep udhëzime të tjera. Gjigant, një gjys, domethënë 1.50, gjigant 2.50. Mm. Saktë. Lori? Çfarë? Është edhe një libër. Po hasim për një bot tjetër në oltë, nuk e di ti atë. Okej, nuk e kuptoj atë botën tuaj. Është edhe një libër që këtë fjalë ka si titull. Më Lori se ke jetë. Lori gjetë Altinën dhe çfarë çupti? Ja, po do ta gjeni të dy. Po, po keni gjetur asnjë. Do ta gjeni të dy. Zakonisht koha tash. Po jepi jepi ndihmë Lori. Jepi. Zakonisht Lori thon që nëse se ti, domethënë tregon këtë, tjetri nuk ta mban dhe nuk ta mban. Ja? Nga trove këtu. Si si? Kush është këna? 1000 1000 1000 i mirë i mban të tilla. Po. Po bravo. Bravo sot. Po po. E kuptova? Po po. Super. Po është edhe Dan Browni këtu brenda kësaj historie. Evjë për të dhënë apo Dan Brown ja, jo, sigurisht që si e kam Brownit. Ai ka një titull, nuk e diim se si e ka apo mm -hmm. që është i libër, që flet për këtë. <gjë> mhm. Se më mund ta sonë, ëh, uh, se si ka emrin, gjithsesi, është një filmi. Po ka dokumentar Spartak ka filma, Pecani. ka libra të ndryshëm që e përmbajnë si fjalët. Do ju ofrisim për atë njerëzorin. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja pa ja haruar të shkruani të emrin për të qenë fitues. Ndërkohë kam një fitues fundit, Everesti ka thën sinqeritet. Bravo, bravo, rindet siçet. 586 i baro numrit fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Everest, jeti fituesin. Ndërkohë lëm në shoqërinë Arctic, Arctic Monkeys. Monkeys. Arabella. <laughs> Moment to tell a skater skin boots Banana held to scale around a little finger and I ride it endlessly She's got a babarella silver swimsuit And when you need to shelter from reality she takes a dip in my day dream My days and verse when the sunset gets itself behind that little lady And I'm the passing Your side It's much less picturesque Without a catch in A light The horizon tries But it's just not as kind On the eye Music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 We hide that little lady sitting on the passing side, it's much less picturesque without a catch in the light, the horizon tries but it's just not as kind on the eye, it's not a girl, it's not a girl. Dhe tani Ai ai ai e dini se dini se dhe tani ai dini se jeri, në klubin e mëjesit 6 mjekime natyrale kundër depresionit Stërvituni. 30 deri në 60 minuta ushtrime në ditë përmirësojnë simptomat e depresionit në trup. Ushtrimet përmirësojnë gjendjen e shpirtërore, rrisin vetvlerësimin dhe reduktojnë stresin, i cili mund të rrisë rrezikun për kancer. Përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe sëmundjet e zemrës. Yoga. Studimet kanë konfirmuar se bërja e rregullt e jogës ndihmon një person të përballet me anksin, nervozizmin dhe depresionin. Yoga nuk korrigjon shrëgullimet psikiatrike, por funksionon mirë në bashkëpunim me medikamentet. Kjo i ndihmon pacientët të përballen më mirë me simptomat e depresionit. Vitaminat B luaj një rol të madhë në sintezën e neutrotrasmetuesve. Këto kimikate të trurit janë përgjese për menajimin e gjendjes të humorit dhe transmitimit të mesajgjeve nga trurit për mes trupit. Mungen sa ose stasia e pakët e vitaminave B6 dhe B12 qonë në depresion dhe të sregullimet të tjera që prekin gjendjen e humorit. Akupunktura shënon një rekord në një studim ku janë trajtuar disa gra. 75% e atyre grave që kanë provuar akupunkturën janë shëruar pas 8 javësh. Disa studime kanë zbuluar që serotonina, dopamina dhe norepinefrina çlirohen gjatë trajtimit antidepresion përmes akupunkturës. Të reja këto kimikate të trurit janë përgjigje për gjendjen e humorit. Djeta. Disa studime rekomandojnë dietën mes detare për të përbalon me depresionin. Pjesë marsit e një studimit të cilë të ndoj që në këtë dietë të reguan se kishin shanse më të ulta për të preku nga depresioni. Kjo loj djetë përmban e përmbana cide yndyrore të ngopura të cilat përmbajnë omega 3, vitamina B dhe minerale e përbërës të tjerë të përfituara nga konsumimi i drithrave. Magnezi ndihmon në lëvizjen e muskujve A i funksionon si protein dhe burim e energjie Gjithashtu ndihmon në forcimin e kockave Dieta e pasur në magnesium ndihmon dhe në përmirsimin e gjendjes o humorit Konsumoni farëra dhe fruta të thata të cilat përmbajnë magnesium Investoni në ushqime të cilat përmbajnë vitamina dhe minerale Pas i nuk investoni vetëm në ushqime të mira, por edhe në shëndetin tuaj This is Club FM 100.4 në 9:37 minuta vazhdonin të jeni me klubin e Mëjësit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV, duke i thënë se jemi afër uh, ditës më të rëndësishme, jo, jo, e kam për shumë a Valentinin, ditën okay. e të dashuruarve. Un kam nevojë për vëmendjen tuaj dhe të gjithë dëgjuesve tani sepse Olta ka një mesazh shumë të rëndësishëm për të na dhënë. I bi Olta a Go, a go. Vërtet e kam të mesajnë, o, oh, që fërpesherën, në regulatër të premte, ne do të luajmë së bashkë me lotarinë komptare, do kemi mm -hmm. shumë kujtëse dhe rata për ju, dhe surpriza. dhe surpriza pa fund, këshu që juftojmë të gjithve, që gjatë emisionit të klubim gjesit dhe makin me 2 timonë të qëndroni me na. Shumë falim dhe rritolte, jo shumë e mirë si gjithmonë dhe me që jemi të sërish këty fituesi të lutem. Kam <laughs> po, mirë ta prifon ti. Të... Sekreti ishte në radiojon. Ka fituar Alma e para 881 mbaron numri, fiton 2 bileta për Nacineplex. Bravo Alma. Ndërkohë Marsin e kanë gjetur. Marsin e ka gjetur Blerina, bravo Blerina. Fiton gjithashtu dy bileta për në Cineplex. Mirë, faleminderit. Çto ishin uh, fituesit? Për gjithë lojrat që ne kemi, kemi bër. Okej, okay, dërgon dua të të rregoj një histori shumë truditshme, sepse dihet që dita e martesës është një ditë shumë për e rëndësishme, qoftë për vajzën, vajzën qoftë për djalin. Është mës për vajzat. Po, për vajzën është më shumë, por edhe për djalin është e rëndësishme. Është për djalin është, po <laughs> vajzat e kanë atë ëndrrën, lutën në, në bardh. Me gjitha të, Dasma ka shkuar shumë mirë për 27 vjeqarin John Kempable dhe të dashurën e ti, apo gruan e ti Rachel, deri në një farë momenti, sëpse John, 27 vjeqë, gjatë ditës e Dasma, apo gjatë mbrëmi së organizohe, dhe dije që egzegjerojnë pak me alkoholin, por Johnny nuk i kishte egzegjeruar vetëm me alkoholin, por edhe me drogret. Po mirë, ta një kam blakosur mirë, i shkën një droguar, <gjohet> jo, ka qenë stresuar Altinë së ditës së Das. Edhe kaloi stresin duke marr kokainë, edhe alkol nga më të ndryshëm, mm -hmm. por çfarë ka ndodhur është që, që? gjatë Das-mës u ti ka ndodhur një incident sepse Johnny ka rrahur paq pa? <gjohet> shojëruesen e nuses. Mos harri se ishte shoqja Ë ngushte bashkëshortes së tij të re. Ë ka, ka rrahur po kështu. Aq kesh ditin sa vajza ka përfunduar e, pasan, në spital, e, ja. ka bër ndërhyrje oh, po, po, këtu a... e shohim pasi ka bër disa ndërhyrje kirurgjikale sepse fytyra e saj ush përfytyrua. Jo që ta kuptosh i eri, ke shpëtuar, po unë di, unë di uh, se me Koriolta dhe në këtë rast me ty nuk ka asnjë problem. Po ky eri, tani që mendonte që ky i paska nxjer dufin e saj, ky mendoi unë, është çuditsh. Ky ka vajtur zon për të martuar <laughs> me ndër. Ja, dhe nuk besoj. Do tani duke qenë se kuptoj Po mirë, pse duhet të, të dashur nusen i bie, në mm. këtë rast nuk do të rinte se ishte turp. Ta. E zorishoj që zgjuft. Tani, ëh, që ajo thoshte kam si veten time. Ëh, <laughs> kam si motrën. Ëh, duke qenë se ishte <laughs> vetja e saj në një far mënyrë, ky i hyri paqja. Edhe u mundoi që është absolutisht gabim, domethënë, i gjithë veprimin që ka bër, po që ka një lloj çmendurie në gjithë historika. Tani 27 vjeçari John është arrestuar, tani është në burg, e, e meriton pasi ka bërë këtë gjë. Ose mund të kem pasur vë një no, aferë bashk. Jo, jo për, kjo ka dashur të thotë. Ai që... ka kërkuar falje, ra, por ka thënë nuk kam një arsye, nuk e di pse kam rrahur, kam qenë shumë i pi... dehur. Pa çën efekti. Dhe nuk është se kisha ndonjë mëri me vajzën apo diçka që nuk shkonte, por thjesht ndodhi. Megjithatë, ai është në burg, por për, në, për këtë histori edhe babai i vajzës që është martuar sepse tani më dy shoqet nuk flasin më njëra me tjetrën, është prishur miësia e tyre, fal rakies që bashkësorti i bëri. Megjithatë, babai uh, gjithashtu i ka vënë një kusht nuses së re, duke i thënë se ti nuk duhet të rish më me këtë person, sepse nuk është hera e parë që ai burgoset dhe uh, dhe pikërisht dhe burgoset e mëparshme kanë qenë për shkak dhunë që ky ka karshi njerëzve të tjerë. Po, babai shumë çuditshëm. Nuk di tani se çfarë do të vendosë. Po. Por po kurpi, adon, kurpi nuk po merkot, bëhet i dhunsh. Po problemi është që ai pik kaj shpesh, mesa kuptoj unë, se që xo... kap... shfrytyrohet. Gjëra që ndodhin. S'e di si e, e kaphen, kjo kjo sho, ka parë kjo shoqja, e ka parë si shtrëmbur. Ose i ka thënë kjo shoqja. Ka fshulluar Sherri qe... pse më sheftimua ashtu? Do martoheshë ku do martosh tyra <laughs> jota më? Ose kjo i ka folur gjithmonë kundra. Oh, nuk e dash <laughs> <laughs> <Doksa. laughs> <Fier. laughs> nuk e sigata ndoshta domat e mirë e kisha thën po tash që u martova i ka dalë edhe box fear ju lëm shoqerin shumë tinage mutants dhe laura well jo është për kënaqësinë elders faleminderit për shëndet fale molta damn it just get the pressure you know sometimes it's just too much so we have to make decisions and you know? because you can't live life if you can't live life right you know amess wow yeah check it out no yo sinan fai kei and when it comes to you baby you know what i try to do the right day but it seems like we never on the same line you know we're about the same thing all the time yes i miss the days you used to be my sunshine now it's time for you to listen to the phone sign yes i'm gonna leave you girl can't take the pressure no. It worked but it's not getting better That's many reasons why But all we do is blame each other So I won't be around for long But you'll yes, still be missing you when I'm gone And I know why try to be strong Every day you just keep singing that same old song Hey nessa man I leave you girl Can't take the pressure though my love was true, maybe girl it's time now for someone new, still I don't want to see you feeling sad and blue, ooh, ooh. yet though I'll be missing you, can't believe it's over cause my love was true, maybe girl it's time now for someone new, still I don't want to see you feeling sad and blue, woo. dal gadal kemi mbritur në drejt fundit të klubit nga, mjësit, o, për se të mëngjesit o por shpejt largohemi dua t'i rregoj diçka shumë çuditshme që po ndodh në North go Kirk. Çfarë është? Në North Kirk të Irlandës nuk do të Irland, ketë më. Po. Irlanda fakto shuhet edhe për pamje mm. të mahnitshme. E vërtetë. Por edhe për vajza bjonde që kanë shumë më. Por pikërisht mm. në North Kirk nuk ka më bjonde aktualisht. Po ndodh një fenomen shumë i çuditshëm ku të gjitha vajzat bjonde pasi bëjnë dush dhe lajn flokët e tyre Dali me flok të gjelbër ta oh. Filimish nuk dihej sepse Ndoste një fenomenit tjirë Me gjitha të është kuptuar Që e gjithë kjo pëndost përshka këtë nivellit të lartë të acidit në uj Që vjen nga uj sjelsi Dhe që ditër ishte gjitha bjëndet Jam bërë me kokën e gjelbër Të kjo zhe... acidi nuk është i dëmë shëmjeri? apo me sëmundet farti që ndryshon edhe ngjyrën e flokut ndikon negativisht megjithatë të gjitha biondet tani më janë bërë brune sepse nuk jo nuk dalin me flokët të gjelbërtajo të gjitha i pëlqejnë ngjyrë dhe nëa bionde që kanë qenë janë bërë të gjitha brune po e kanë planuar duhet të thën këtë lloj aciditetit që ndodhet në ujë s'kanë s'kanë bërë apo jo kjo nuk është shumë e çartë do mirë të ndaloj këtej të provojmë njerësi bëhet olta duhet të bësh bionde fillimisht e më pas të dalin të ku gjelbër po ja vontieri Unë i përvova gjelbërt, që shë më përqenit, jo, për mua nuk andoj në loj problemi Neshtë jo, për të testuar këtë ujnë kisha më ratë Po, atërë, më jebë të leja olta, të nisëm për një ustim special në North Kirk, në Irland Të <laughs> këthehet blendi dhe nisë <laughs> Dhe tabel... nga bion dhe po kësehe me gjelbërt <laughs> Sa po të këthehet blendi ke i lejën? <laughs> Mirë, shumë falim derit <laughs> Këshu të ndërë, pasi... e meriton, e meriton, e meriton e dhe të nësijet sa foto Ionis Direction Day Mirë, faleminderit. Do të isha një futçi me ujë, nga ai me acid. <laughs> po për naltini, tani, të lëyr mjekronaltin, se po bën, nuk e di, ndoshta do ndikoj <laughs> tek ju apo jo, por të jem vënë të sigurt edhe vand. tek mjekronaltinet kanë përshtypën se po. Të mjekë e Lori tamam, tamam, fakt se ka originalisht Unë jam, ta shqitëm, jam gati për eksperimen Me gjitha të, unë kam përshypen që mjekë e Lori nuk do marri komplete gjelë Do marri ndo një nuancë, Blue, si kokë rësaku Blue në jeshila Do të shqitëm dhe unë, si kokë rësaku më bëtë Do duke shumë interesantë Lori Mjekë e kokë rësaku Bërë që jenë vetëm ta digjoj Aha, ja, un jam gati, më më thoni çfarë. Ti je gati për çdo lloj eksperimenti, ja. Okay. Okay. Prandaj pëlqen lorie. <laughs> Kë do i çesh, mjekra? Po. Er, mjekra është vitet prapë. Është mirë se mund ta mbash të dashu sot, se del gradualisht. Pas çdo lorie që ti bën, do filloj të dalje. <laughs> mirë. Falim derit për sot, ne ju rëmjë ditë sa më të bukur, pas pak është orgesa me Music Box. Ndojnë gjithë fundit, Olta? Po, dojnë rikujtoj edhe një herë që me Lotarin Komtaret të premten, do kemi shumë durata dhe surpriza për jo. Falim derit, Olta, falim derit, Altin, falim derit, Lori. Së kështë në kanë qitë një virus, që këllon një virus në studio, nuk e ditë rëmdojnë. Së kështë në kanë qitë një virus në studio, nuk e ditë rëmdojnë. Së k Jo, ja, jo, është ja. Porveca aty ekziston edhe një tjetër. Të zvoglohen pak syt, <laughs> shëm më më turbullt, kjo është. Mos kengatruj laçet brapore. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar, kalofshi sa më mirë. Ju duam shumë. Thyje. Duhet të thyesh se sa. Duhet të thyesh iri. Gjithmonë e haroj këtë pjesë, nuk është në natyrën tim. Jemi gati er? Edhe të luaj fort. Olta kujteskosh. Luaj fort, s'ka gjë, vetëm luaj. Op. Mos e ngjenc. U bap si Joined today after so much time I felt just like it used to be Talking for hours about a different life Surrounded us in memories We were close, never close enough